Felébredtem az éjszaka közepén. Az ágyamban feküdtem a ferde plafon alatt, és megpróbáltam kideríteni, hogy a csend és a sötétség ellenére észreveszem-e, hogy karácsony van. Mintha a nappaliban álló karácsonyfa, a becsomagolt ajándékok, a mandarinnal, mazsolával és karácsonyi képregénnyel megtöltött, ajtóra akasztott zoknik, a Disney műsorok a tévében, a karácsonyi kása gondolata, Mintha ennek a napnak a gondolata önmagában meg tudná hozni a fényt és elűzni a sötétséget. Tizenöt éves voltam, és ezt suttogtam. Boldog karácsonyt! És azt kívántam, hogy a szavak képesek legyenek megidézni a hófehér reggeli fényt, és a bizonyosságot, hogy a Szenteste épp olyan varázslatos lesz, mint amikor kisgyerek voltam. Anne Johanne számára még mindig olyan volt. Néhány órával később felébred majd, megérzi a bizsergést a testében, végig lopakodik a hideg padlón, és óvatosan kinyitja a szobám ajtaját, hogy megnézze, alszom-e még, majd halkan megkérdezi, hogy lemegyünk-e szemügyre venni az ajándékokat. Én pedig vele fogok tartani. Elképzelem, ahogy lemegyünk megnézni a karácsonyfát a jól ismert díszekkel, a színes papírcsíkokból összeragasztott füzérrel és a piros-fehér papírból hajtogatott szívformájú kosárkával, a szüleim keresztnevének kezdőbetűjével az egyik, és 1959-es évszámmal a másik oldalán. Tisztán látom, ahogy a kísérőkártyákat böngészve lassan körbekúszunk a fa körül, és azt találgatjuk, mit rejthetnek a puha és kemény, kicsi és nagy csomagok. Úgy csúszkálunk a fa körül, akár a melankolikus szatornusz győrői. A képek, hogy milyennek kellene lennie ennek a napnak, teljesen tiszták voltak. Piros ajándékszalagok, szalagok, csipés dél donált kacsakarácsony fáján, hideg sertésborda és meleg tejszínes mártás, telehassal heverészés a szőnyegen az asztal alatt, Mandarinok, kéz a kézben a fa körül, a karácsonyi csillag, amely ferdén lóg a csúcson. Miközben a keskeny ágyban feküdtem a sötétben, a szenteste még elevenen hordozta magában ezeket a képeket. Az ajándékokra nem gyermekkori emlékként gondoltam, még senki sem bontotta ki, némította el, dobta ki, felejtette el, vagy adta tovább őket. Még egyik sem volt múlt idő. Kinyújtottam a kezemet, és kitapogattam a villanykapcsolót. Hajnali három óra múlt tíz perccel. A karácsonyi képek azonnal eltűntek, amikor az éjjeli lámpa fényében megpillantottam a széken heverő barna kordbársony nadrágomat és a maradék fonalakból készült csíkos pulóveremet. Arra gondoltam, hogy azon a napon, amikor már nem leszek, a szent valamennyi képe eltűnik majd. Előhúztam a naplómat az éjjeli szekrény fiókjából, és írni kezdtem. A karácsony összes képe megvan most a jelenben, amikor behunyom a szememet. Mit tegyek, hogy ne csak gyerekes álomképek maradjanak? Azzal lekapcsoltam a villanyt. Szenteste reggelén, pontosan ahogy elképzeltem, Pizsamában kúsztam a fa körül Anne-Johannével és ellen A nappaliban meleg volt, anya vagy apa begyújtott a kandallóba, amelyet csak karácsonykor használtunk. Megtapogattuk, megnyomogattuk a csomagokat, elolvastuk a kísérőkártyákat, csodálatos dolgokról képzelődtünk, találgattunk, ugrattuk egymást. A fán lógó kosárkákban is drazsé és gumicukorka volt, az asztalokat karácsonyi terítő borította, A lámpákon fonalból készített karácsonyi manók himbálóztak, A falon lógó üzenőtábla roskadozott a karácsonyi üdvözlőlapoktól, A nappali ajtaján a karácsonyi anyókákkal teli plakát lógott. Már a szoba maga is egy ajándék volt. Anya és apa saját karácsonyt akartak, Ezért már évek óta nem a bővebb családdal ünnepeltünk volváton. Vagy apa édesanyja is eljött, vagy csak mi öten voltunk. És pont tűz, ahogy Anne Johanne figyelmeztetett azonnal, ha valaki kifelejtette az ebet a családi létszámból. Anya mindig izgatottan várta, mivel ajándékozzák meg a szülei. Amennyiben éjszakánként szűtt néhány álomképet arról, mit gondoltak ki a számára a szülei, most feloldódott a karácsonyfa fényében. Nézzétek, Emelt fel két könyvet. Köszönöm, anya és apa, mondta hangosan. Összeszorított szájjal elmosolyodott, és, mint egy megerősítésképpen bólintott. De láttam, hogy könnyektől fényes a szeme. Doris Leszing legújabb regényét kapta a Négy Kapus Várost. Egy olyan szerzőjét, akit szeretett, és Dagphín Grönószet, Anna a pusztában című könyvét. A könyvek. Csak anyáé voltak. Apa egy régi üvegserleget kapott, egy vörösboros poharat Smadölre. Három évvel korábban egy hüttét építettünk a hegyekben. Egy kis hatvan négyzetméteres házat az Ulfdálben lévő Smadöldálemben. Távol a közúttól és az emberektől, kerti pottyantós vécével, a patakból hozott vízzel... Gázrezsóval a konyhapulton és Monopolival a dohányzó asztal körül. Emeletes ágyakkal, fatüzelésű kájhával, horgázbottal. Maga a paradicsom. A közelben pedig, amit apa mindig is hiányolt, tehenek a hegyi legelőn, magas hegység, hanga és rénszarvas csordák és most a saját boros poharát is megkapta hozzá, amelyet a hátizsákjában bevihetett a hütte pirossa mázolt ajtaján. A nagyszüleim soha nem jöttek fel a hegyre, talán mert túlságosan messze volt a színháztól és a villamostól. Azonban éveken keresztül a hüttébe való ajándékokkal látták el apát, takaros kellékekkel valamihez, ami a számukra primitív hegyi életnek tűnt. Látom a listán anya cerúzás kézírását. A Négykapusváros és Anna a pusztában egy kis felkiáltó jelet írt a második cím után. Ebből gondolom azt, hogy az Anna a pusztában szomorította el anyát. Nem azért, mert a könyv egy fájdalmas gyermekkor és egy végtelenül nehéz felnőtt élet krónikája, amelyben Annát a férje eladja, és a nő magányosan végzi egy hegyi tanyán, Femunc márkán, hanem mert anya a szüleitől kapta a könyvet. Ha tőlem vagy az anyósától kapja, örült volna. Elolvassa, és közben felháborodva, beleéléssel mesél arról, hogy milyen kemény tud lenni az élet. Anya azonban azt szerette volna, hogy az anyjától és az apjától kapott ajándékok megmutassák, hogyan gondolkodnak róla a szülei. Most miközben véletlenszerűen belelapozott a könyvbe és mormolt valamit a magazinok elbeszéléseiről, azon rágódott, hogy a szülei bizonyára nem találják elég intellektuálisnak. Legalábbis se gondolják, mint Mayelissét mert a nővérét soha nem ajándékozták volna meg ezzel a könyvvel. Anya mindig nagy lelkesedéssel figyelte, ahogy kinyitjuk az ajándékokat, és feljegyezte, ki mit kapott, most azonban hosszasan ült és hallgatott.